Og i denne her podcast, der ser vi på bæredygtighed, sundhed og produktionsvilkår i det europæiske landbrug her i 20'erne. Og jeg kan sige velkommen til dig, Margrethe Augen. Du er medlem af Europaparlamentet for SF. Og velkommen til dig, Asger Christensen. Du er medlem af Europaparlamentet for Partiet Venstre. Da seks lande fandt sammen i EF i tidernes morgen, så vedtog de straks efter en landbrugspolitik. Det var tilbage i 1962 landbrug i Europa, det vil sige også støtten til de europæiske landmænd har fyldt rigtig meget i snakken om Europa siden. I mange år der optog landbrugets største delen af det europæiske budget, og gennem årene har distributionen af de her penge og de afgrøder, som det har, der er blevet produceret i Europa, været en såkaldt varm kartoffel, kan man måske sige i Europa. De fleste af os har hørt om overskudslager med bjerge og smør og korn og dompning af subsidierede afgrøder osv., men de samme afgrøder også dem, vi stiller på middagsbordet hver eneste aften. Så før vi starter med at tale om det her landbrug i det årti, vi er gået ind i, så tænker jeg, at vi måske skal lave en hurtig runde her. For hvorfor skal I EU egentlig have en landbrugspolitik, Asger? Du er selv landmand. Ja, selv landmand. Og EU's landbrugspolitik blev dannet på, grundlag, eller på baggrund af krigen i, i 45 og Vi var selvforsynende på daværende tidspunkt. Så det var egentlig, egentlig hele optakten til, hvorfor man syntes, at det var en god idé, at man skulle være Fordi, Altså Mangel på fødevarer, det kan skabe krig, og det kan skabe uro i befolkningen. Så det er egentlig det, der var baggrunden for, øh, for opstarten. Og så må man sige, at det, det blev jo en bragende succes. Fordi, det, som du selv siger, så var, blev det lige pludselig produceret så meget, at der var overskudslag af både det ene eller andet og det tredje år. Så efterhånden så har man reformeret landbrugspolitikken igennem de der 40 år, der, der er nu gået sine sin 62 år. Og nu står vi med en ny reform, som er den grønne, der nogensinde er vedtaget. Det har også været sort inden. hvorfor hvorfor hvorfor skal man have en landbrugspolitik i Europa? Altså man fik den jo som Asger sagde, fordi hele Europas kornkammer jo var blevet skåret af. Det var jo Østeuropa i høj grad, det var Ukraine, det var, altså alt det der, det blev skåret af ved, ved øh, med muren og så videre. Og, det, og der er det jo fuldstændig rigtigt. Man havde så kunde Sultunionen til, det kunne man forholdstyr på hinanden, han har sagt, og så satte man en stor landbrugsreform i gang, eller landbrugsproduktion i gang for mm. at. Æ, fuldstændig rigtigt, for at der kom mad til Europa på det tidspunkt. Det var et voldsomt stort budget, og det var sådan set stort set det, det drejede sig om. Jeg er jo så, så gammel, så jeg kan jo også huske kampagnen for at komme øh, ind i øh, EF, eller EEC, som vi sagde. Jeg var jo en hæftig modstander. Og det øh, drejede sig Der var det jo helt klart, at der var jo venstre førende, og det var landmænd, og de skulle ind og have del i den der øh, kage. Samtidig var der jo rigtig sjovt. Så sagde de jo på grund af deres erfaringer tilbage, eller historien fra tilbage fra 1800-tallet med andelsbevægelsen, at de vil helst klare sig uden støtte. Fordi det var det bedste. Og det har i og for sig været retorikken. Jeg har ikke hørt det i de nyere tid, men det har været retorikken indtil for... Det er ikke noget med virkeligheden at gøre, ja, de selv, da Det var hele, hele EU, der skulle skære ned, så simpelthen de stemt imod. Men principielt skulle man have et erhverv, der kunne klare sig på kvalitet og på... Øh, mm. og, så videre. og det har været... Øh, det ligger jo lidt langt fra alle de andre erhverv i Europa. Altså, der, den fælles landbrugspolitik har jo officielt som formål at sikre en stabil forsyning af fødevarer. Det her overkommelige priser til europæerne sikrer, at landbrugerne i EU har en stabil indkomst. Hjælpe med at takle klimaforandringer og sikre en bæredygtig Hvorfor forvaltning af Hvor står det, det her? Ja, men det står der i de europæiske. Jeg står ikke noget med klima. Det, det, det, det, EU... det står faktisk i en ny kapreform. Ja, ja, ja, ja men det er den måde, EU præsenterer sig selv på. Sikre en bæredygtig forvaltning af naturressourcerne, bevare landbrugsdistrikter og landskaber i den europæiske union, og så holde ja, økonomien i de her landdistrikter i gang. Landbrugspolitikken bruger 60 milliarder euro årligt, det vil sige 450 milliarder kroner godt og vel. Engang var det største del af budgettet, som sagt. Nu er det faldet. I 2017 var det 37 procent af budgettet. Hvad synes I er det største problem med denne her landbrugspolitik i dag, hvis der er et problem? Jeg synes ikke, at der er nogle problemer, fordi det er, det er rigtig mange politikker, der er ind over landbrugspolitikken. Det er socialpolitik, det er regionærpolitik, det er bosætningspolitik, det er helt taget det der, at, at landdistrikterne de skal være, være, være befolket også. Og så er der det, er det nogle hårde elementer i det også, at, at, at, at, at fødevaretssikkerhed, det, det, det troede man, det var en selvfølge, men corona har også vist, at det er lige pludselig noget, der, der, kan, være, der kan være under pres. Det vil se nogle enkelte steder i, på den europæiske kontinent her under kronen, at, at de lige pludselig har været brudt, fordi at tingene fungerer, som de, de, de gjorde før kronen. Så altså, de, de er faktisk første gang, der kommer til at stå i, i, i, en, i en kap, i de seneste to kapper, at det de er også en, en, en væsentlig del af, af landbrugspolitikken og kapreformen. Mm. Kap og når du siger KAP, asker så det, er det jo den fælles landbrugsp landbrugspolitik, ja. i EU, som, den bliver, som den bliver forkortet. Mm. Hvad synes du er det største problem? Det er, at de har det her hovedansvaret for, for vores ødelagte biodiversitet, altså naturmangfoldighed. Der kom en rapport her fra det europæiske miljøagentur her for nogle få dage siden, som viste, at Danmark var et af de lande, der var virkelig bundt med nedslidt og fattig og uepint natur. Og der har landbruget en meget del, stor del af ansvaret for det, og det synes jeg... Måske nok er det største problem, og det ved jeg godt, at Asker synes, det er det grønneste i hele verden. Men det er jo ensartet grønne enge med majs, og med, de er jo også grønne selvfølgelig. Men øh, det, er, det er det største problem, og så har de jo et ganske voldsomt bidrag til klimaet og også. 10 procent af vores udlændinger kommer fra landbruget. Nu snakker jeg altså på EU-niveau, og ikke i Danmark. Danmark er det værre, men i, på EU-niveau. Og det er klart, at det er altså så dramatisk en del af problemet. Og så er det et problem også, synes jeg, at selvom øh, landbrugsreformen, altså kap eller slutter landbrugsordningen, ikke har været, er gået ned, så det er kun de nedskæringer, der er kommet af, at man ikke har indekseret det. Det vil sige, at den er faldet i takt med, altså hvad de øh, er tabet, men den er jo stadigvæk dramatisk stor. Og hvis vi så havde kunnet sikre, at de fælles penge, som er skatteydernes penge, det må vi jo ikke glemme, at de gik til det fælles bedste, altså til, til, natur, til naturgenopretning, til sådan nogle ting, så ville det jo stadigvæk være mange penge, synes jeg, i forhold til, hvad vi ellers har i, øh, at bruge penge på. Det er også meget godt at have ma masser af mad på bordet. Jo, men det er altså, rigtig meget jo eksport. Altså, så kan vi sige, at det er også godt at tjene nogle penge, men noget, det vi jo, altså, en del af vores eksport, den, den ødelægger jo ulandene, for der sender vi meget støttede produkter, både med mælk og øh, andet, og ødelægger deres egen produktion. Det var jo noget, som der kom nogle store rapporter om øh, tilbage i 80'erne, øh, både fra Verdensbanken og fra øh, FN. Nu er der også stor forsker på 80'erne, så er nu er den, øh, den, kan... den, den landbrugspolitik, der er blevet ført, fordi altså, det er faktisk, øh, det var den, der startede med, at, øh, at det skulle være, være fri konkurrence, øh, fri ja. øh, Så det, det, det, er faktisk, det er faktisk helt forkert, på mig Vi har set den her coronakrise, rulle ind over Europa med en meget, meget stor øh, og, og frygtelig øh, øh, effekt på kontinentet. Og det er samtidig blevet klart, at mobilitet af arbejdskraften mm. inden for øh, vores indre marked er en utrolig vigtig forudsætning for, at landbruget faktisk fungerer. Hvilke politikområder påvirker egentlig kappen, altså andre rundt politikområder? Jamen det er, altså øh, den fri bevægelighed er helt centralt øh, og det indre marked er helt centralt for, for hele landbrugssektoren og, og så i det også for mange andre sektorer at vi har den fri bevægelige varer- og tjenestydelse og arbejdskraft og, og netop øh, det så vi jo det så vi jo her under coronakrisen, at øh, hvor at arbejdskraft både til, både til landbruget men så sandelig også til til hele her, til hele service-sektoren, at lige pludselig så, så stopper de, de linjer der, og, og det tog lidt tid, inden de kom op og kørte igen. Så det viste jo faktisk, hvor integreret vi egentlig blev i Europa på rigtig, rigtig mange områder. Og det viste så også, at man hurtigt kunne øh, lave grønne linjer til, i for, til, til fødevares... Hvad øh, over på grænserne, der lavede man en green line for, for, for lastbiler, så de kunne komme igennem og skulle holde der i flere, flere timer for at blive tjekket. Øh, så, så jeg vil sige, at kronerne har, har vist, hvor meget vi egentlig er blevet integreret, og hvor meget vi egentlig hænger sammen på det europæiske kontinent. Og det er der, det, jeg egentlig synes, jeg er, har oplevet sådan for det virkelige liv. Mm. <coughs> Hvad siger du, Margrethe? Hvad, hvilke områder rundt <coughs> om landbrugspolitikken har størst effekt? Det der med den fri bevægelighed, er jeg fuldstændig enig om, hvis vi laver ordentlige vilkår også for den vandrende arbejdskraft, så der ikke kommer social dumping. Det er derfor, jeg er jo lidt glad for, at vi prøver at sikre, at folk ikke er dramatisk underbetalte. Og det har vi jo heldigvis i stigende grad, for jeg får gode regler for Men jeg, synes, jeg er helt enig i, at vi har, vil have dramatisk mangel på arbejdskraft også i Danmark, og især til noget af det hårde arbejde. Det skal man jo lige være opmærksom på, fordi det er jo sådan en sag, jeg tror i og jeg for sig, Asger og jeg, vi stemte på hver sin måde, da vi skulle sikre, at, vandrende at de vandrende arbejdskraft fik ordentlige vilkår. Og jeg er simpelthen var for det, men, men og jeg synes, at det skulle være sådan. Lad det nu er. Jeg synes, der er jo rigtig meget, der kommer ind over det. Nu er jeg jo ikke landbrugsordfører skal jeg lige sige, Jeg er miljøordfører, jeg har sundhed. Og jeg har ikke siddet med fingrene helt ned i de ting der. Og det er så, der hvor jeg sidder, det er for eksempel med kemikalielovgivningen. Det er med de hormonforstyrrende stoffer. Det er med, og det spiller en meget stor rolle her, ikke? Hvordan vi så får det, om vi får en ordentlig pesticid, vi har og får den respekteret altså, mm -hmm. Jeg har siddet, nu vandrammedirektivet, så det der, der skulle sikre os rent vand i vores vandløb og så videre, det blev lavet før jeg kom ind. Det tror jeg, fra 2001. Men den er vi jo endnu ikke opfyldt i Danmark. Og, og, og der er en masse af de der miljøting, som jeg sidder med den vej, og som er lovgivning, som jo spiller en rolle. Og jeg må så sige, det er jo spændende at se, at det som parlamentet, som jo stort set altid ligger foran medlemsstaterne, altså presser medlemsstaterne, rådet, til at blive øh, mere øh, progressiv. De er jo med til også at sætte en standard i hele verden. Det er jo ganske interessant, det var en, der gjorde mig opmærksom på forleden dag, at Europaparlamentet er mm. en af de vigtigste institutioner i verden, fordi vi faktisk sætter nogle mm. standarder, som de andre så øh, skal leve op til. Og det synes jeg jo er herindover det også en meget vigtig del af den her sag. Mm. Jeg har spurgt Martin Meriel, som er formand for... Erhvervsorganisation Landbrug og Fødevare Han er også selv landmand Om hvad den største udfordring er På nuværende tidspunkt for Europas landmænd Og han øh, svarede således Citat Som et øjebliksbillede af Europas landbrug Så er der meget store udfordringer Med Corona-pandemien og svinepesten Som har ramt flere lande Og derudover bliver vi jo Som erhverv mødt med øget krav Til klima og grønne løsninger Samtidig med at landbrugsstøtten reduceres det gør det naturligvis til en stor udfordring. Citat slut. Æm, har han ret i det, Asger? Han har ret i, at landbrugsstunden den, den, den falder over tid, og mm. det gør den også her i den kommende periode. Mm. I kroner uh, uh, og Så falder den 2%, men i, i nutidsvidde falder den langt omkring 12%, når vi kigger i næste, uh, næste uh, syv år. Uh, og, uh, og de krav, vi bliver mødt med som landmænd uh, på klima- og miljøbæredygtighed, Jamen de, de, har jo, de, de sætter sig et eller andet sted, øh, og de skal jo gerne sætte sig i, i markedet, men også at vi, øh, vi kommer derhen til, hvor vi på et eller andet tidspunkt i 2050 producerer vores fødevarer CO2-neutralt. Og det er der faktisk en, en god tro på, at vi, vi, vi når derhen i, øh, i 2050, hvor at, øh, Margrethe kan drikke en kop mælk og, en, og en, øh, spise lidt kød øh, med, med god samvittighed, og det er jeg helt sikker på. Det vil jeg se frem til, der vil jeg være 105 år. Ja. Så, det, så det bliver jo sjovt. Men øh, nej, altså det er, øh, jeg, jeg synes jo, det er, øh, nu, nu er jeg, i alle de år, jeg har beskæftiget mig politik, har jeg ikke været ude for at landbryde i klage. Så der er jo et eller andet der, som gør, at jeg, man bliver så sådan lidt trivielt at høre det der. Og det er jo enorme penge, der går fra, fra skatteyderne øh, til de her øh, til den her landbrugsproduktion, det kan vi jo ikke komme udenom. Men jeg ved godt, du ikke synes, det er ret mange penge, jeg synes altså, at 40 procent af vores budget er mange penge. Det må du altså undskylde, jeg har så lidt mere forsigtigt forhold til penge åbenbart. Øh, og øh, så derudover, så er det stadigvæk sådan, at meget af det, man skal leve op til på miljø, det er frivilligt. Nu, nu ved jeg ikke, ja, vi har jo lige bedt om, i den grønne gruppe, at, øh, at man simpelthen trak den her landbrugsreform tilbage, end at forfra, fordi mm. den, den, den er stadigvæk en del af problemet, der er det blevet en my bedre på nogle i forhold til det vi har på nogle punkter, men den er stadigvæk en del af problemet, og der er ikke pligter på tingene. Man kan stadigvæk ikke få sin landbrugsstøtte, selvom man ikke lever op til de der miljøkrav der. Så, der, så tror jeg nok at den der reform der er lavet fra parlamentets side er næsten samme rapporten <laughs> Du må da hellere lade ham snakke, så. men før jeg lige går det, det, det, det, det er, jeg over til Asker, afgår, til Asker. Æh, prøv at høre, Margrethe, coronakrisen, har den betydet noget for din vurdering af denne her sektor? Altså at landbrugspolitikken, er vilkårene af behovet for landbrugspolitikken? Altså står vi et andet tidspunkt her midt i pandemien, end vi gjorde for et par år siden, når du kigger på, hvad er det for nogle behov, den europæiske landmand har? Nej. Nej, det tror jeg sådan set ikke. Jeg vil sige, jo, det gør vi jo alle sammen i og med, at økonomien generelt rammes voldsomt af det her. Noget af det, der er sket, men det får jeg selvfølgelig også lige straks at vide, det passer slet ikke, det er, at i og med, at vi har meget mindre natur, kommer de vilde dyr meget tættere på os. Og dyr er det hele taget meget tættere på os. Og det betyder, at de er jo, jo jer. Så det er altså en del af det, vi kan komme til at opleve, at de der virus, der går fra, fra mellem dyr og mennesker, det er noget, der bliver endnu sværere for os at bekæmpe. Vi ser det jo dramatisk med minkfarmene, men hvis det for alvor begynder at komme ind øh, på andre punkter, også fordi man har øh, altså sådan en nærhed øh, til det hele, ikke? der ikke er ordentlig plads. Øh, det vil jeg, Nej, jeg synes ikke andet, end at vi kan se nogle ting tydeligere, men selvfølgelig et ordentligt tilbageslag for økonomien kommer til at ramme alle. Hvad siger du Altså, Corona den der, den har jo, øh, jeg er dybt, dyb bekymret for, når vi kommer ud på den anden side, sådan rent øh, samfundsmæssigt, øh, hvad, hvad det kommer til at betyde for vores, øh, vores, vores beskæftigelse vores, hele vores øh, indtjening i, i samfundet, og, og jeg, jeg er bange for, at det bliver vanvittigt dyrt at få slået det i gang igen. Altså, når man går mange steder rundt i det europæiske by øjeblik, så er det jo spøgelser, og, og turistområdet, det er jo spøgelser, og der er nogle så nu, vi, vi, i Danmark der er, vi, der er vi meget godt stillet i forhold til Slovenien for eksempel. Der er nogle af deres strukturer, de slået fuldstændig i stykker ja, på, på grund af coronaen fordi de, de er de, de producerer kun fødevarer til turistsektoren og turistsektoren de ligger fuldstændig død. Så de er de er afskåret for at og, og kan sælge deres produkter, til de sig hvordan det, det kan være i nogle øh, områder i, i Europa. Så det er vel, vel blevet meget dyrt, og det kan også føre med sig politiske øh, strømninger, som vi slet ikke kan se ind i lige i øjeblikket. Så det er en meget bekymring for. Men med hensyn til kappen klimaet og bæredygtighed og miljø og... Øh, og øh, Ja, det, er, det er så optimistisk, at vi når rigtig langt på, på det, med den her gap. Ja, og nu er det faktisk øh, meget, øh, en fin anledning til at sige, at der er jo denne her store reformproces i gang med den fælles landbrugspolitik, som du siger. I talende stund, øh, så er det seneste, jeg har læst, øh, er landbrugsministerrådet at blive enige om en forhandlingsposition, som de kunne øh, tage videre med øh, i forhandlingerne med parlamentet. Reformen vil give landene mere fleksibilitet og selvbestemmelse i at lave reglerne og... Øh, der vil være flere krav til miljøbeskyttelse, har jeg læst mig til. <trykker> sig... Og jeg kan se, at <trykker> Margrethe sidder <trykker> og, øh, og vil <trykker> gerne have et besøg med her. Nej. Hvor står I hver især i den her øh, proces, Margrethe? Jeg kan jo godt sige, at vi er meget uenige. Ja, jeg synes, det her er, det er så småt. fremgår. Og, rådets, ja. og altså, med, med, med, med rådets vedtagelse, altså regeringernes, der har de jo skåret det yderligere ned. Mm. Og de har åndekøbet øh, sat loft over, hvor meget der må bruges til klima. Det er for, lige de bedårende ting, der er sket også. Det hedder det, i, i, bare for at tage til den lille skrækkelige naturting, kommissions oprindelige forslag, der skulle det være slut med at dræne lavbundsjord tør, tør og og sådan noget. Nu har øh, asker og kammeraterne der stemt for, at man skal give tilskud til at dræne lavbundsjorden. Det er bare lige for at sige, hvordan der tænkes i det her, og rigtig meget er gjort frivilligt. Og vi ved udmærket godt, at når man laver frivillige ting inden for sektorer, hvor der trods alt er hård konkurrence, så bliver det meget, meget nemt laveste fællesnævner der kommer til... Men har at man ikke i, i dag, ser man ikke virksomhederne omstille sig helt jo, men de, naturligt, og på amerikanske jo, jo, men nu hvis jeg lige må sige... Altså virksomhederne, jo, men de er jo også underlagt rigtige konkurrencekrav. Altså de er bilindustri, Jamen, den tænker, tyske... det er en stor land, land, landbrugsvirksomhed? Nej, altså jeg, jeg kan ikke helt se det. Hmm. Fordi det stadigvæk kører på, at de... Altså, at, at lave altså, de fælles nævner. Altså, de skal ikke betale for... Vide, det er det, det er den grønneste kapperform, der nogensinde altså, er Altså, det kan jo godt være, at du mæsser det, det hele tiden, men ja, det bliver ja, den altså ikke grønner af. Bortset fra den front, som man kan se meget klart mellem jer to, øh, som er en, en, en meget skarp øh, front. Hvad er der ellers af fronter i EU på det her område? Altså, der er jo nogle politiske fronter, men er der også nogle fronter mellem landene eller regionerne? Hvordan ser du dem altså, altså, på de her <coughs> områder? Jeg har, jeg har, altid, jeg har i, i alt den tid, jeg har været politiker, uden at jeg er landbrugspolitiker eller øh, politiker i det her, sige, så jeg har jeg altid troet på, at vi skulle have en fælles regelsæt på tværs af de europæiske lande. Men der kan jeg se, at det er simpelthen nødvendigt, at vi har en fleksibilitet, fordi der er det er der stor forskel på, om det er Køberen i Øst, eller det er Sicilien i Syd, eller det er Lapland i Nord. Hvad er det, der, skal der er fiskitet? der skal skal være fleksibilitet. Der er vi nødt til at have en fleksibilitet, fordi de naturgivende omstændigheder er simpelthen så forskellige. Og, og klima er så forskelligt, og, og, og, hvad det hedder, og alle de der forhold, der er omkring natur og miljø, der er man nødt til at kigge på, hvor, man, hvor fødderne de står hen. Og det, det er også det, den her nye kaplan giver gi, gi, gi mulighed for. Og det synes jeg, det er faktisk rigtig godt. Og så vil jeg også lige sige, at nu er jeg så, så heldig, at jeg var på klimaloven i, i Landbrugsudvalget. Og der, var vi, der, der fik vi et kæmpe stor kompromis. Mellem De Grønne og så hele UTPP, mm. hvor vi landede en fantastisk aftale. Mm. Og det viser at vi, hvis, vi, hvis vi arbejder hårdt, så kan vi godt finde sammen på klima, miljø, bæredygtighed og hvordan vi skal indrette vores fremtid. Men ja. hvis jeg lige må sige her, at da Miljøudvalget, som består af alle partierne også jo, ikke, i, i parlamentet, de kom med en hel masse ændringer og forbedringer til det. Og der vedtog landbrugsudvalget, hvor alle landmændene jo sidder, og hvor de alle sammen får støtten. De vedtog simpelthen bare, at de ville slet ikke tage hensyn til, hvad der kom fra, fra, hvad der stod i Miljøudvalgets forslag. Og så satte de jo så, at jeg ved godt, at Asger synes, at det er vi vigtigt, men vi blev smidt ud af døren, og der blev den låst, og så lavede man et forlig, hvor, hvor vores gruppe slet ikke var med. Og hvad der ikke er inviteret med, altså hvad der er blevet låst ud, så er det jo lidt svært at gå ind og sige, nu vil vi godt prøve at få indflydelse på det. Og så gjorde man ovenikøbet det, at man sikrede, at der ikke kunne stemmes om ændringsforslagene. Altså der blev lavet en, og det er jo det formanden kan, det har han næsten ret til, man lavede en afstemningsmodel. Så alle de steder, hvor vi har sagt, kan vi ikke lige komme til at stemme om det her? Nu nævner jeg så noget som støtte til dræning af, af, af, af, af, af tørvejord og sådan noget. Nej. Så lavede man, øh, man lavede simpelthen i sådan, og så så man øvrigt for, at der blev så hurtigt en afstemning, så alle øh, forslagene og ændringsforslagene ikke kunne oversættes, sådan så at lobbyisterne og naturorganisationer hvem var, ikke kunne se, hvad der var. Så I blev kuppet på forretningsordenen? Ja, kubbet, kubbet Vi jeg ikke kalde det, for det er lovligt. Ja. Men det var mildt sagt ikke hensynsfuldt, hvis man gerne vil have, at det bliver bredt. Er der sådan imellem landene? stor uenighed, eller er det sådan rent, at de, dem, der er mest klima- og miljøorienteret, står imod dem, der er øh, mere anderledes orienteret? Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvem det er, der er mest klima. Men altså, der er men, en vi konflikt. Vi må, må godt svare begge to, men en af gangen. Ja, men jeg, hvis jeg lige må så ja, færdig, ja. Fordi det der, der er en, en konflikt, men den går også meget på, at de gamle medlemslande får rigtig, rigtig meget af den her støtte. Og der er rigtig meget af det, der gives til meget store brug. Mm. Og der, vi har jo ønsket, at der, kom et der, er, der kommer et loft over, men der har været et loft, men altså et helt andet lavt sted, før man stopper med at give støtte. Og den ubalance er der, og så er der selvfølgelig også en ubalance imellem, hvad for nogle lande, der faktisk har et, et overskud til at gøre tingene. Men når jeg lytter til debatterne, også i vores egen gruppe, hvor vi jo har de for eksempel meget protektionistiske franskmænd, så lyder de jo sådan set anderledes, end når jeg for eksempel hører både fra Østlandet og fra Vestlandet. Så de delinger er, i hvert fald i vores gruppe, så jeg kan høre, at der har vi altså indimellem forskellige, skal vi så sige traditioner. Vi stemmer sammen, men der er meget forskellige traditioner. Bare lige, bare lige den der med støtten mellem Østlandet og, Østland og de, de gamle lande. Det er jo en, det er jo en, en politisk aftale, der blev lavet i 2001. Ja. En politisk aftale blev lavet i 2001. Og, øh, og så skal man bryde den aftale, vi lavede i 2011, hvis man skal lave om på det. Ja, yeah. ja. Og det kan man selvfølgelig også godt gøre, men det er... Det skulle du have lavet det, det er de jo det, de, de de de og så vil jeg sige, at der er Om der er stor forskel på landene, ja, det er der. Fordi hvis vi kigger på, hvor, hvor langt vi er nået i, i Danmark på klima, miljø, bæredygtig grøn, energi, men også hvor lille en belastning, Hvor lille en i vores landbrugsproduktion, den er per enhed. Altså per kilo per kilo griskød så er det den laveste i, i hele verden, faktuelt. Så den laveste i hele verden, faktuelt. Og det er naturen så glad for. At tak, naturen tak, tak siger, ja, vi bliver fuldstændig ødelagt, men vi har heldigvis produceret så meget. Tak, fordi du er <laughs> øhm, Og, og det, det er faktuelt. Så, ja, ja. så, så, så vi, skal, vi, vi skal have en overordnet diskussion om, skal vi producere fødevarene, der hvor de bliver produceret med mindst belastning? Eller skal vi, skal vi lukke produktionen og så importere, for derfra de er de produceret med størst belastning? Spørgsmål. Og, og, og, og det kommer vi til at have en snak om, øh, i, øh, også i Farm to fork strategien som kommer nu her. Som hedder fra, bord til, fra, fra, ja. fra, fra, fra, fra mark til bord. Ja. Jeg skal lige igennem her, og så med et endnu citat fra Martin Meriel, som jo er formand for Landbrug Fødevare, som er en erhvervsorganisation, jeg spurgte dem til deres forventninger til denne her reform øh, og landbrugspolitikken det kommende årtier. Han siger således, forventningen er, at landbrugsstøtten fortsat sikrer lige konkurrencevilkår, samtidig med at den understøtter en bæredygtig udvikling af de europæiske landbrug. Flexprocenten, det her med, at hver land kan være fleksibel, har på 40 procent har givet mulighed for at flytte penge mellem søjlerne og en åbning for en differentiering af landbrugsstøtten mellem landene og det kan true hele ideen med den fælles landbrugspolitik, nemlig ens vilkår for landmænd i de forskellige lande. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at landbrugspolitikken indrettes således, at alle lande som udgangspunkt leverer samme klimamæssige bidrag. Hmm. Hvorfor er det så vigtigt med den her lighed mellem landene, Det er det jo fordi, at hvis der er ulige konkurrencevilkår, så vil det jo være for nogen... Øh, være billigere at producere øh, et, et kilo, kilo griskød. Så derfor er det ret væsentligt, at man har de samme krav, der bliver stillet, ud, om det er til klima, miljøbæredygtighed eller, øh, øh, eller hvad det nu er. Og det er, det, det er jo det grundlæggende af landbrugsreformen, den, den skal sikre, at vi har de samme, de samme vilkår at producere under. Så sagde jeg så tidligere, at mm. vi er også nødt til at kigge på, at der er stor forskellighed i den den klima og den, den samfund der er der i de enkelte medlemslande, og Finland eller det Sicilien. Mm -hmm. Så der er vi nødt til at have en fleksibilitet indbygget. Og, og det, det andet, vi, vi, vi så også kigger ind i, det er jo, at vi, vi er nødt til at have en fælles baseline at gå ud fra. Altså, hvordan, hvordan, regner, man en, hvordan regner man en belastning ud per kilo mælk, per kilo kød, per kilo korn? Der kan hjælpe, at vi i Finland har en måde at regne på, og præcis en anden måde at regne på. Og det er faktisk det, vi er blevet enige om i klimaloven, og vi skal have kigget til, hvordan kan vi lave en fælles beregningsmodel, sådan vi har det samme at gå ud fra. Så man ikke kan snyde på beregningen. Yes. Men, men Margrethe, Mar du har jo langet ud efter øh, Renew Europe, øh, som Asker sidder i. Øh, du tror, at vi snakker engelsk på den her. <laughs> hvad hedder den? For ny Europa. Forny Europa. <laughs> yeah og øh, Socialister og Demokraterne for øh, deres aftale omkring den her landbrugspolitik. Du siger, at det er værre end øh, Europakommissionens ja. udspil. Ja. Du siger, at aftalen vil kvæle et hvert håb om en grønnere landbrugsstøtte. Det skrev du for nylig i netmediet. Altinget. Hvad er det, der skal gøres i stedet ja. for? Altså, hvad hvad vil du gerne? Hvis du nu skulle sidde og designe den her ja. kap? hvad skulle der så ske? Så skulle der for det første ske det, at det vi giver som fælles penge skal gå til naturgenopretning, til øh, altså genskabelse, vi mangler meget det, er jo rigtigt, Asger har ret i, at, at vi har en, en per produceret enhed, til gengæld har det jo så smadret Danmark fuldstændig. Og så kan man så sige, Pytme, det er bare den hele store billede, ser pænere ud, sådan har jeg det ikke som dansker. At den danske natur ligger som det næst ringeste i Europa, det synes jeg jo altså er slemt. Øh, så jeg så meget gerne, at vi fik meget mere plads til natur, at vi sørgede for, at det dyrehold, vi havde, var, øh, skal, ja, ja, ikke, jeg ikke fik men øh, det skulle på en eller anden, anden måde svare til også, hvad vi selv kunne fodre dyrene, så vi ikke skulle importere så meget søjer, som vi for eksempel gør i stor stil, men at vi havde til, øh, til, vores, til vores egen produktion i høj grad, at vi selvfølgelig fik et øh, videst muligt omfang, et kemikaliefrit landbrug, øh, også af hensyn til øh, vand og sundhed og sådan nogle ting. Der er et sted, hvor jeg er fuldstændig enig med mig, at vi må passe på, at vi ikke får meget ulige vilkår fordi noget af det, man frygter, hvis vi ikke har en fælles landbrugspolitik, det er, at statsstøtten bliver voldsomt forskellig i de forskellige lande, og nogen begynder at pumpe penge i en landbrugsproduktion. Det var lidt det, der har ligget i det mm -hmm. også. Ikke? Så derfor er det sådan set hele tiden vigtigt, at vi har den fælles landbrugsreform. Men jeg så meget gerne, at vi bragte den hen, sådan så vi fik en... Altså hvis vi satte fælles ordentlige klimavilkår, fælles ordentlige naturvilkår, og det skulle selvfølgelig gælde ikke per produceret enhed, men per land, og per, at det skal ses i sin sammenhæng. Øh, så ville det faktisk være en enorm hjælp, hvis man så selvfølgelig sagde, at nu skal klimaet altså tages alvorligt. Og det gør man ikke, at have så lille en del af det, som det der. Øh. Du vil afskaffe landbrugsstøtten i sin nuværende form? Eller hvad? Kan man... øh, nej, jeg vil godt have den til at falde ind. Ja, det vil jeg, mm. fordi jeg vil ikke bare have hektarstøtte, som bliver givet uden betingelser. Mm. Øh, det, skal være, øh, det skal være sådan, så, at det skal, fremme, det skal fremme natur. Det skal fremme øh, sundere, sundere dyr. Altså, vores dyr har det jo bestemt ikke godt. Det er ikke dem sammen, der har det dårligt. Men der er rigtig mange dyr, der har det dårligt. Og det øh, er noget, som virkelig går mig på også. Det er ikke noget, jeg bliver vegetar af, men jeg siger, vi kan godt lave også en svineproduktion, hvor grisene har det godt. Det har de men sandt ikke i øjeblikket. Og tilsvarende også en mælkeproduktion, hvor de kan det. Men vi er nok nødt til at se i øjnene, at vores dyreproduktion, først og fremmest, nej, det gælder til det hele vejen igennem, det er den største belastning for naturen og klimaet. Det betyder, det en kraftig nedskalering ja, ja, af produktionen ja, ja. i Europa. altså vi skal jo også have andre spisevaner. Vi skal spise mere italiensk, hvis det ikke lyder attraktivt. Risikerer vi ikke en afhængighed af andre øh, egne? Er der, en, er der en sikkerhedspolitisk komponent i det? Kan... Ja, altså, Vi eksporterer jo så meget, så det er ikke der, vi går, det går ned om mm. og hjem. Altså, der er ikke noget galt i, at vi spiser grøntsager øh, i, i, i noget større omfang. Altså, når jeg bare sådan sammenligner fra min egen barndom, forholdet mellem at spise grøntsager og spise kød, det er blevet vel fuldstændig omvendt nu. Og, og vi, vi leder altså ikke stor nød at spise mere af flere kartofler og spise mere grøntsager øh, i 50'erne. Og, og det kan man selvfølgelig sagtens, så vi er oven, kan vi godt af det. Der, der er en masse, der kan gøres på det punkt der også. Og, og, så jeg er, ikke, jeg er ikke nervøs for, at vi ikke kunne gøre det, hvis der var en vilje til det. Men det er jo så det, det knipper givet med. Altså, hvad er din øh, vision for den her reform? Nu har Margrethe siddet og, og fortalt sit ideal landbrugssamfund. Altså min vision for landbrugsreformen for det første er fødevaresikkerhed, det er, øh, mm. det er, det er bosætningen af Det er, at vi har et landbrug, der er bæredygtigt og er grønt og der er klimavenlige og der er på sigt producerer fødevarer CO2-neutralt uden belastning. Og så, så vil jeg godt lige anholde det, Margrethe sagde, at der er mange dyr, der har det dårligt. Jeg vil gerne invitere dig ud og kigge, Margrethe. Jeg har set det mange gange, fordi ja, jeg er vokset op i gårde af alle mulige steder. Jamen, kom, ud. Kom, ud, kom, ud, kom, ud, kom ud og kig. Mm. Har, har du frikårende grise? Kom ud og kig. Nej, jeg er ingen Nå, jeg, har har en meget, jeg har mange kører. Jeg har jo omkring tusind ja, ja. kører, og de har det, de har rigtig godt. Kommer de ud? De har de rigtig godt. Kommer de ud? Nogle af dem kommer ud, nogle af dem bliver inde, fordi det er en mest, øh, mest bæredygtig måde ja, med regler. Så kan vi, vi diskuterer at den andre eller er ting, men det er en mest bæredygtig måde, hvis man, Det var jo hvis vi skal have færre af det. Hvis, hvis vi skal det. Ja. Og, og så, så skal vi diskutere, hvor fødevarene skal produceres. At det er det her, hvor vi producerer med mindst belastning, eller der, hvor det her produceres med mest belastning. Og så lad os også sige, vi er på vej, vi er på vej, og det er den, den grønne sti. Og når du siger, at vi importerer øh, hvad det hed, soja fra fra Brasilien. Jeg har ingen søjere for Brasilien. Nej, men vi importerer Jeg sagde ikke Brasilien. Jeg sagde for ulandet. Hvis jeg sagde Brasilien, det og så, er... og så, så er vi jo Men vi et... gør det faktisk også for Brasilien. Ja, det gør vi. Det er rigtig meget, der kommer fra Brasilien. Og så er vi jo i gang med et stort projekt i Danmark, hvordan man kan bruge græs til, til, på, som proteinfoder til dyr, ja. både til mennesker og til vores gris og til vores kør, som føler græs. Og græs, det er faktisk en af de helt nye afgrøder, som det, vi vil se i de kommende år. Og jeg som landmand, jeg kommer til at skal producerer andet end det uh, korn, græs og majs, jeg kommer også til at skal levere biodiversitet som en del af landbrugsreformen. 30% af det direkte støtte de skal gå til miljøformål. Og den, den model, vi har lavet nu, det er faktisk en, et stort dansk fodaftryk på den nye landbrugsreform. Uh, som, som, uh, som, som gør, at der, der er større incitamenter til, at, uh, at uh, landmændene lader nogle hjørner og nogle steder stå, sådan at der er blevet mere til fugl og fisk og til, uh, uh, til planter at, at være på. Er, Så der, man... er, der er virkelig lagt spor i den, uh, den landbrugsreform, og på klimaloven også. Det har jo længe næsten været et skældsort, det der med, med landbrug, ikke, i relation til miljøet. Altså er der nogen... Modsætning, et, et, et oprindeligt modsætningsforhold imellem miljøinteresser og landbrugsinteresser. Slet, altså det er hinandens forudsætninger, i min optik. Hmm. Landbrug og Hvordan miljø er? Det er hinandens forudsætninger. Vi kan, vi, er, vi kan ikke producere uden vi tager hensyn til natur og miljø. Og, det, og vi producerer på en helt anden måde, end vi gør i 50'erne, end vi gør i 70'erne, end vi gør i 80'erne. Bare den tid, jeg har været landmand, nu det er for nogle år siden, det har ændret sig dramatisk. Hmm. På den måde, vi producerer, på den måde, vi håndterer dyr, på den måde, vi, vi udnytter ressourcerne på. Hmm. Øhm, jeg, må, jeg, jeg, jeg kan ikke Men er den. der? Men, men, har, men vi skal jo have noget at spise. Ja, ja. Undskyld mig. Ja. Altså ja, ja. Det er der siger, at sige, vi kan ikke tage hele verden ind til flyver. det er ja. heller ikke der sige. Altså det er heller ikke der sige. Altså der er ikke at altså, sagt, at vi skal nedlægge vandrude. Men men, men men men hvorfor er der den den her? Altså det, det er jo nærmest øh, Altså et, en oprindelig kamp mellem de her to interesser. Hvorfor, hvorfor skal det være sådan? Ja, det må man spørge sig. Øh, man burde, der har også en hvad lavet nogle gode forsøg på, at finde hvordan kan vi gøre det her fælles? Jeg husker, der var et godt samarbejde tilbage i begyndelsen af, af for 10-15 år siden, hvor man kom med et fælles udspil, som så bare ikke blev til noget fra Naturfredningsforeningen, som jeg har set meget aktiv i og på Landbruget, og det blev så til ingenting. Men, men Altså jeg vil jo sige, at man kan godt lægge rigtig meget om, og så få natur. Og jeg synes ikke, at det er godt, at Danmark ligger næsten som noget chok med, med plads til natur. Og så, og så samtidig sige, at der ikke er noget problem i det. Og det, og det synes jeg jo selvfølgelig er helt forfærdeligt. At, at vi ikke har vores, altså vores enge, vores skove, vores vådområder, områder. Altså at det der hele tiden bliver mindre og mindre. Vores fugleliv er gået voldsomt ned. Altså lige så, man pludselig begynder at sige, at lærer er sjældne. Det er godt, at I har den nogle steder, hvor jeg siger, viber. Det har vi. Jamen, det har, men, jamen, vi har masser af altså, viber. Vi jamen, masser jamen, viber. Jamen, det, det er lyder altså, fantastisk. Det er det eneste sted i Danmark. Fordi ja, hvis vi ser, altså, oppe, hvor jeg har sommerhuset oppe ved Hundested, der var der jo lærere for, for 15-20 år siden. Nu er der ja, aldrig Ja, det kan du godt sige. Men nu, altså Hundested, altså, der er meget, meget, meget land deroppe undskyld mig. Men der er dyr, altså fuglene er gået voldsomt ned, arterne er gået voldsomt ned, sommerfuglene er gået voldsomt ned, så kan man godt sige, at der ikke er nogen modsætning. Men undskyld mig, så er det måske, fordi jeg er for begærlig på naturens vegne, det vil jeg så gerne vedgå. Asger, kan man få subsidierne længere ned? Det er jo, altså det er at når vi kigger over tid, så er det jo falden, så falden det her, i nutidspenge omkring 5-7-10% over en en landbrugsreformsperiode, altså det er syv år. Mm. Og den, den, den trend, den fortsætter. Så på et eller andet tidspunkt, hvis vi lever længe nok, så, så er det ret meget tilbage. Vi skal lige nå at runde det her med sundheden. For nu har vi talt meget om miljøet, men man har jo kritiseret den europæiske landbrugspolitik for at bidrage til usunde fødevarer som har forværret sundhedstilstanden i Europa og bidraget til forskellige sygdomme og cancer overvægt og så osv. Kan man med mening lægge den hos landbruget? Altså, jeg kan sige det på den måde, at vi har stadig alt for mange pesticider i, i, i vores mad. De hormonforstyrrende stoffer, som vi næsten ikke har kunnet få taget hul på. Og jeg ved, det, er ikke kun, det er ikke kun landbruget, der har loppet for, at vi ikke får gjort noget der. Det har men sanden også hvis jeg kan vi kalde kan du forestille dig. Men, øh, og det har vi ikke fået gjort nok, og godt nok øh, endnu. Og, øh, og det er jo usundt. Og så er øh, hvad skal vi sige, føde, altså, madsammensætningen mm. er heller ikke. Der, der skulle være en bedre balance mellem, hvad man spiser af, af grønt, og hvad man spiser af kød. Og, øh, og ja, det er jo heller ikke alt kød, der har den samme hvad skal vi sige, belastningskrat, så sådan set er svinekød betydeligt mindre belastende end, end, end oksekød øh, på, på klimaet. Og øh, der, der er nogle balancer inde i det også. Jeg ved ikke rigtigt med det andet, fordi jeg synes, vi får så forskellige meldinger på, på, med sundhedstilstanden i forhold til f.eks. fedt. Altså fedt har jo været en meget, meget væsentlig del af menneskers øh, ernæring, og det er jo så også for rigtig, for rigtig meget mad, at det er jo der smagen sidder. Altså nogle gange så kan jeg sige, at man kan få sådan noget svinekød, hvor man har en fornemmelse af, at det skal, at de er blevet sådan noget, sådan noget flæskesteg light. Altså er så, sejt, og så er så og så minder om skosåler. Og det skal, sådan noget skal jo være fedt, for at det smager godt. Så må man hellere have mindre af det. Det er deres der smagen, og Det er deres der Og der synes jeg, at det der ændrer... Man kan få utrolig lækker mad, men man kan godt ændre sammensætningen. Sådan så, at det ikke har ikke belaster, i hvert fald så det ikke belaster naturen, men så det ikke belaster kroppen. Men jeg er lidt tøvende over for at sige, hvordan det gælder med de der madpyramider for vi får så forskellige meldinger. Vores... Smageren, det sidder det intermuskulære fedt. Ja. Det gør det, og det, og det, og det, og det, er, det er rigtigt. Og, og, og, og, og, og vi, leverer, vi, leverer, vi leverer gode og sunde fødevarer, og, øhm, og hvis vi skal snakke om pesticidrester, så er det jo også helt faktuelt at de, de fødevarer, der er blevet importeret fra Worldwide, de har en større belastning end rigtigt. dem, de, dem er de, er, de, du kan købe her nede i, i, de? i, i, i Brosten, der produceret af mine køer og min ris og, og min, min uh, mark. Så der, igen, der er stor, stadigvæk for meget af dig. Igen altså. er det en stor fordel at købe ja. dansk at købe <laughs> gode, sundhedsfødevarer. Og, uh, men men, <clears> men når, man, når man ser på europæernes livstidssygdom... Øh, ja, altså, hvorfor... Jeg kan bestemme, hvad du skal spise. Jeg giver, jeg giver en mulighed for, at du kan variere din kost mellem det grønne, og mellem kødet, og mellem kartoflerne, og mellem risen, og mellem risen, og konen og kyllingen, og fisken. Det kan jeg her bestemme, du skal. Mm. Du får valgmuligheden. Ja. Her til sidst, øh, når vi ser på det her årtie, der kommer, vi har talt meget om den her reform af landbrugspolitikken, som jo vil være afgørende øh, for politikken i, i det her årtie, vi er gået ind i. Hvad er det bedste scenarie, Når jeg kigger på den, den landbrugsreform, der nu lige er blevet mm. vedtaget i parlamentet, nu skal vi så forhandles med ministerrådet. Ja. Og, og Margrethe, parlamentet er mere progressivt krønt end, end, end ministerrådet. Ja, det, på et punkt har du ret, men det er ikke nogen gode, godt sted at være under nogen omstændigheder. Det, det er faktisk rigtig godt. <laughs> og ja, det er blevet spændende at se, hvor, hvor forlidt det lande er henne. Men jeg tror, det bliver meget tæt på det, som parlamentet de har... De har, de, de har besluttet. Og så er det jo fuldstændig rigtigt, hvad Margrethe sagde tidligere, at det, jeg har oplevet, den, også det, jeg er med i parlamentet, det er, at vi som enkeltparlamentarke har en masse fantastisk indflydelse på, hvordan, øh, hvordan politikken den, den bliver, bliver lagt ud i nyhederst en, en, en, en ende. Og der er, ser landbruget på vej hen. Det er for først at producere gode, sunde fødevarer, som kan sikre befolkningens... Øh, Tid, men også at vi leverer på de andre ting, som man nævnte tidligere en kroner, græs og majs. Vi kommer til at levere på biodiversitet vi kommer til at levere produktionen til grøn energi, vi kommer til at levere helt andre produkter end det, vi kender. Lager CO2 i jorden med nye afgrøder, som vi slet kender endnu, og det er vi først på vej i den, i den retning. Hvad siger du, Måske? det Hvis vi kunne redde jorden med flotte ord, så var den jo, så var den jo hjemme. Altså, der har været planer, siden vi kom med den første. Jeg skrev klimakronikken i 95, der står det sådan set alt sammen, ikke til at Men øh, jeg skal se på, hvad der sker øh, i, i virkeligheden. Og der er jeg virkelig skræmt for, at så dårligt det her bliver øh, håndteret. Øh, og er Ja, altså jo, at de politikere, der i øjeblikket sidder med magten, øh, og det er jo så jo ikke også med med et alt alt alt for øh, traditionel øh, skal vi så sige det sådan landbrugspolitik, hvor man stadig fortsætter af det samme spor, som ødelægger vores natur, som som virkelig i stadig belaster vores klima, der er meget lidt klimagevind til mm. det, der kommer nu. Så du er skræmt, men hvad, hvad, hvad vil jamen, hvad det, vil det bedste scenario være? Det er, at du kan opleve inde i det der parlament, og i Folketinget, og de andre steder, at det er fædre og mødre og det bedste forældre, som tænker på deres børnebørn, når de laver det her. Og så siger de, at det her det går simpelthen ikke. Vi er nødt til at sikre, og vi er nødt til at lytte til den, den videnskab, som trods alt er over det hele. Der er Greta Thunberg, altså jeg føler simpelthen, Ja, oh, så var det godt, hun kom om siden, og sådan har jeg egentlig sådan råbt i 30-40 år. Og, og jeg kunne ønske mig, at dem, der sad og lavede det her, to det øh, klima og natur lige så alvorligt, som de heldigvis har taget corona. Og det har jeg stadigvæk et håb om, at det lykkes også at få råbt igennem, sådan at så man ikke bliver ved med bare at snakke udenom. Raskovede. Hvad, hvad vil det bedste og det værste? Altså, hvad, nu har vi talt om det bedste scenarie, men hvad er det værste scenarie, og hvad siger du til det? Det værste scenarie for mig, det er jo, at den fælles landbrugspolitik, den, den bliver smadret ved, at vi, at vi kan holde sammen på, på det europæiske, og, og også at, at, vi, at vi får en, en, en, en situation, som nogle lande kan synes, at de, de synes, at fællesskabet, de er de er dårligere end for sig. Lid, mm -hmm. Lidt af det England, de har været yeah. øh, på vej yeah. ud i nu. Æ, og og så, er, så er jeg også lidt, lidt bekymret for den, øh, den polarisering, der sker i nogle mellemstadige øjeblik, hvor, hvor man sætter retssikkerheden under, under pres. Så er det uanset om det er på det seksuelle område, eller det er på det demokratiske område, eller det er på det retspolitiske område. Yeah. Mm -hmm. der, jeg, der kan jeg godt blive lidt bekymret for, at, at fællesskabet kan slå nogle, nogle revner. Og det kan også få indflydelse på den fælles landbrugspolitik. Jeg er fuldstændig enig med Asger der. Ej, det er dejligt at ende på det. Uh, tusind tak. Det var det, vi havde til jer i denne her podcast om Europas landbrug i 20'erne. Tak fordi I var med. Margrethe Augen, medlem af Europaparlamentet for SF og Asker Christensen, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Jeg hedder Anne sophie Aller, hvor podcasten Europa i 20'erne er produceret i samarbejde med Sunde Media for Europaparlamentets kontor i Danmark.